27. Ennek a nyárnak a végén bocvanába mentem, hogy T. Gell és Michael találkozzam. Nem sokkal korábban fejezték be a David Attenborough közreműködésével készült Planet Earth-öt, a Bolygónka Föld című sorozatot és egyéb BBC produkciók utómunkálatait, érkezésemkor pedig már egy fontos filmet forgattak az elefántokról. Néhány csorda az élőhelyükön történt beavatkozástól és az aszálytól hajtva, valamint élelem után kutatva, namíbiában kötött ki, egyenesen az AK47-esekkel felfegyverzett orvadászok százai előtt. Ti és Mike abban a reményben készítették a filmet, hogy felhívja a figyelmet erre az éppen zajló mészárlásra. Megkérdeztem, segíthetek-e valamiben. Egy pillanatig sem tétováztak. Természetesen tüske. Felajánlották, hogy fizetség nélkül dolgozó, de a stáblistán feltüntetett operatőr lehetek. Már az első naptól kezdve arról beszéltek, hogy mennyire másnak tűnök. Persze nem arról volt szó, hogy korábban ne dolgoztam volna keményen, de kétség kívül a seregben tanultam meg azt, hogy miként kell a parancsot teljesíteni. A forgatás során sosem kellett semmit kétszer elmondaniuk. Sokszor kerinktünk a terepen platós teherautójukkal, miközben csak előre néztem, és arra gondoltam, mennyire bizar ez a szerep. Egész életemben megvetettem a fotósokat, akik a szabadság elrablásában élték ki magukat, ezúttal pedig magam is fotósá váltam, hogy segíthessek megőrizni ezeknek a csodálatos állatoknak a szabadságát. Magamat is szabadabbnak éreztem közben. Ennél is ironikusabb volt talán, hogy olyan állatorvosokat filmeztem, akik nyomkövető eszközöket raknak az állatokra. Az eszközök révén a kutatók jobban megérthetik a csordák vonulási mintázatát. Addig a pillanatig nem nagyon asszociáltam semmilyen szívmelengető dologra a nyomkövetőkkel kapcsolatban. Egy alkalommal az állatorvos lövedékkel akart elkábítani egy nagy elefántbikát, hogy a nyakára tekerhessen egy nyomkövető gallért. A lövedék azonban éppen csak karcolta az állat kemény bőrét, így az összeszedte magát és meglépett. Mike felkiáltott. Fogd a kamerát, tüske, futás? Az elefánt átvágott a sűrű bozóton, jellemzően, de nem mindig, a homokos csapásokon haladva. Az állatorvossal megpróbáltunk a nyomában haladni. Szinte el sem hittem, hogy mekkora sebességre képes. Nyolc kilométer tett meg, Mielőtt lelassított és megállt. Tartottam a távolságot, az állatorvos pedig, amint odaért, kilőtte egy újabb baltató lövedéket. A nagy testű jószág végre a földre rogyogott. Pillanatokon belül Mike is oddubörgött a teherautóval. Szép munka volt, Tüske. Léhegtem, kezemmel a térdemre támaszkodtam és úsztam a verítékben. Mike iszonyodva nézett le. Tüske, hol van a cipőd? Ó, hát persze. A teherautóm maradt, és nem gondoltam, hogy lenne időm felkapni. Nyolc kilométert futottál a bozóton át, cipő nélkül? Felnevettem. Te mondtad, hogy fussak, és azt is, hogy a sereg megtanított a parancsok végrehajtására.